Ezo izko biltzak nagusio genen burua zen Eusko eh, Numerikoaren eh, abiatzeko azken fasean txartzea, beraz eh, kideak, de, kideak eta kide ez ditenak deitu ditugu parte hartzerat. Eh, lehenik Eusko eh, Numerikoa zerden horretarazi dugu eta gero ondoko irabetetan eh, abiatzeko eramanen den kampaina orkestu dugu eta lan taldeetan bernatu gira eh, lanari lotzeko azken... Eh, Azken e, fase hori gauzatzeko. Haudan justuki esko numikoa izanen den egiten na den diguzu, Sebaskisti orainigo iti ustut kahtarekin da Euskotan hori da. Baie bileteak izenen dira hoi artete bezara, bean gehitzen dugu e, numiko esko numikoa deitzen deit, dugun hori, kide bakotak e, kondu bat izanen du e, Euskotan e, elkateak kudatuko duen sistema batean Interneten bidezez joitenhalko da kondutarat eta biramenduak egiten halko dira kondu batetik besterat, kideen artean, izan e, e, jendeak, pertsona fizikoak ganei dut, edo enpresa edo herkarteak, e, eta bestalde kide bako txak kartabatu korendu ere e, komertxuetan e, pagatzeko, edo ordaintzeko. Bai, e, bietea egin da, eta e, gaur egun e, bostiun e, eta behogoimila eusko badira zirkulazioan, beraz e, ori ongi biltzen da, bainan, Hala ere mugatuak dira biletearekin, e, e, esko bat eta ogoi harteko e, bileteak dira. Ez bat dituzuzuekin txakelan, ez duzu eskoekin ordaintzen ahal, gertatzen da, den da batean izaitea eta horitzea, ah, ez dut gehiago eskorik, adibidez, aldagunetik pastu behar da, elkar enpresentzatere bereziki e, askimugatuak da, zenta dirkop purua handi bat edo faktura handi bat ordaindu behar duzurari, bon, ez da biziki errex, hori egite biletekin. Beraz euskoa Eusskoabietuzerik age ikusia zen numerikorara pasatzeera naiz beit, eta helburua da jende gehiagok eta enpresa gehi Eussko erabiltzea eta bakotsak ere gehiago erabiltzea, gero proiektuak dituen efektuak azkartzeko. Ega nahi du beraz ordainketak etxetik eta smartphonetik ere egiten alhalkurirela edo ez. Momentukoz, telefonoarekin sartzen alko zira eh, konduan, interneten bidez izanen baita. Mainan, eh, hastapenean ez dugu aplikaziorik proposatuko eh, telefonoan eh, edo smartfonean instalatuko dena. Mainan, hori eh, bigarren fasean, eh, enurt en, en ez es, bi mila eta mazazpian, mainan ondotik, hori egin jo dugu. hala ere, internet webgune hori konduaren eh, kudeatzeko eginen dena, ibiliko da bai ordenagairuan bai eh, smartphoneean. Arduan, kideen kontuak, zuek dituzue kudeatuko, ez da banku baten esku izanen hori? Bai, kontua moneta elkarteak <coughs> kudeatuko duen sistema batean da. Eh, bai mena, galdengin ginuen eh, eh, ACPR autoritateari, eh, Bank de France-ri den autoritateari sistema horren plantan ez hartzeko. Naiz eta bai emena, egiazko eh, ezukan bai emena ez ukan orai badakigu juridikoki abiatzen algerera, hori egin daukute. Eta, segitzen dugu, gure dozirarekin, e, e, ara, e, bai emena horsoa aukaiteko egin ezagun, baina ala biatzen ergira eta bai, konduak elkarteak kudatzen ditu. Ez da banku baten esku. Horan, Chebax Christi, egen oso mezala proiektu horren garatzeko, laguntzailean behar aduzue, eta hori zen ere, ez zoizko biltzak nagusi horren elburua? Bai, e, biltzak nahusiaren elburua zinez hori zen, orai e, bada bi urte pasa lanean harigirela proiektu horretan, Eta horai, e, zinez, sartzen gira, Hiruzpalaubila beteko fase batean, e, martxu gundarean bukatuko dena, zehazki egiteko, eta hor e, jendea behar dugu lanean hartzeko, enpresen eta jendean gana joiteko e, konduen idikitzeko, e, komunikazio kampaina egiteko, e, bai, jendea behar dugu eta laupa lan talde sortu ditugu e, joden hastean.